Його змінилося, він став суворіший. Тоді мандрувати треба далі, назад. Треба, щоб усе було справедливо, кожен повинен після втечі мати однакові можливості вижити і добратися до свого дому, до своєї мети. Бо ж інакше, щось станеться із тим у розсутому дорозі, і в останню хвилину гріх за його біду ляже на сумління Айдара який хотів бути завжди чесним воїном і знав з дитинства, що померти у відкритому бою – це щастя, бо воїн тоді наближається після смерті до Аллаха. Отже, не треба боятись нічого. Колись найкраще – життя воїна, бо йому ж за життя готована слава, а по мужній смерті – рай і спогади ближніх, пам'ять у переказах, піснях і легендах. Айдар пустив, було тоді коня труськом, а тоді вже пришпорив його як слід і вже на ходу вигадав собі, що у не взяв красало і камінь, вони лишилися у сумці у Айдара, а шлях того довший, отож він йому віддасть. А тоді скаже, що раз уже повернувся – то прийде із ним трохи ще. І так має бути, бо не може повернувшись, просто казати, що хоче його провести, що подумає зовсім інше, лише хоче оберегти його, бо знає тутешні краї краще. А ще далі, ще глибше йдар відчував, що і є іще одна правда – щось вабило його зараз до Оросута, вникало незрозуміло відчуття суму, здавалося, що вже ніколи в житті не побачить його Айдар, і, може, це і змушувало хлопця так уперто запрошувати Оросута до себе в аул. І лишило відчуття невизнаної собі самому досади, що Оросут не погодився і навіть дозволило образитися і показати трохи цю образу, але воно час і стримати її, бо уся логіка того, про що говорив Оросут, була виправдана його життям, та взагалі життям воїна і батира, який сам відповідає за себе і не повинен нічого боятися на своєму шляху. Все це було зрозумілим Айдарові з дитинства, і він дивувався власному настроєві, виразному небажанню лишати Оросута самого серед степу і відчуттю досади, коли Оросут, Відмовився із ним їхати, і вони роз'їхалися, і найбільше тому, що змусило його повернути, раптом коняючим душ скакати на вздогін Оросутові, що за всіма ознакови не мало під собою ніякої причини. Лише з оцим кресалом, але ж і сам Айдар знав, що то лише зачіпка, яку він вигадав, коли вже пришпорював коня на вздогін Оросутові, куди... Гнала його досі незнана йому сила, міцніша за усі усталені закони, родові звичаї, виховання, порядок. Він мусив так вчинити. Це був він, Айдар. Може, шлях так звелів йому. Може, сонце і небо, може, вітер, а може, безмеж'я степу. Тільки він мусив негайно повернутися до Оросута і перебути з ним ще деякий час, день а чи два. Це він, напевно, вирішив для себе. Все ще десь, шукаючи слів, якими він зустріне Оросута, коли наздожене його, чим далі більше хвилюючись, відчуваючи неспокій і невпевненість на цій дурній довгій дорозі, яка зненацька розділила їхні напрямки, він вилетів з горба у видоленик, і втрапив очима недалекий ще біоросута із вісьмома вершниками, і тепер же ніяка сила не могла зупинити його. Після дня розпеченого кров'ю і сонцем вечірня прохолода здавалася насолодою спраглого, що дістався врешті до води. Тоді Айдар знайшов собі снагу зібратися, скласти усе, що вважав за потрібне докупи і висадити непритомного Даниила на коня, потім прив'язати його до себе ременем і нарешті спрямувати коня у належному напрямку. Серед ночі, однак, вже виразно вчувався холод, кінь ступав по волі, і важке тіло Даниила гріло і тисло водночас,